Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahum salli ala Muhammad wa alihi sallallahu alaihi wassalam. Hari ini kita sambung uh, kembali pencerahan tajwid pada surah-surah pendek di jizud yang ke-30. Kita sambung pada ayat kelima surah Al-Qur'ah. A'udzubillah, imanasyaitan al-rajim wa takunu wa tibstatis ku yalamma asli atana malainnya matabain yang dibaca pada kadar duharakat wa takunu aljibalu bacaan pada kalimahnya dimulai dengan baris atas kerana apabila hamzah wasal bertemu dengan lam atau package ini disebut sebagai alif lam ta'rif atau alif lam ma'rifat ia dibaca otomatik baris di atas dan hamzah wasal ini berfungsi untuk dibariskan ketika memulakan bacaan atau bacaan pada kalimahnya seperti ini oleh kerana hamzah wasal bertemu dengan lam maka bacaan automatik di atas baris di atas dan selepas lam yang bertanda mati itu sebenarnya ialah salah satu daripada 14 huruf-huruf qamariyah namun jika tidak hafal boleh gunakan simbol atau keedah. apabila melihat lam bertanda mati selepas hamzah wasal selepas didahului oleh hamzah wasal selain daripada bacaan automatik berbaris di atas ia sebenarnya ialah alif, uh, hukum alif lam qamariyah atau izhar qamari yang sebenarnya selepas huruf lam yang bertanda mati itu ialah salah satu daripada 14 huruf, -huruf qamariyah namun uh, cara mudahnya hanya mengenalkan simbol mengenali simbol apabila lam bertanda mati selepas hamzah wasal Maka bacaan dibaca dengan uh, hukum Idhar Qumari atau Alif Lam Qumariah. Ketika dibaca wasal, Hamzah wasal tidak lagi berfungsi. Bacaan akan mengikut baris terakhir. Kemudian akan bersambung atau dieja ke sama ada huruf yang bertanda mati. Atau berstajid selepas Hamzah wasal tersebut. Di sini, selepas Hamzah wasal, huruf huruf bertanda mati. Maka Ejek huruf batang dimati. Wataku nul jiba. Al jibalu jadi bacaan nul jibalu. Bacaan wasal atau sambung. Bapulayalah mat asli. Dibaca dengan dua harakan. Kemudian. Al ihni. Al ihni. Perhatikan ada Hamzah wasal bertemu dengan lam. Ya? Al ihni adalah alif lam. Qamariah sekali lagi. Al-Ihnil Kemudian A'in ha'ma tiba'u'ih A'in dibawa'i A'in ha'ma tiba'u'ih Nun dibawa'ni Bacaan wasal Bacaan pada kalimahnya al ihni Bacaan wasal kal ihni Kemudian sekali lagi Hamzah wasal bertemu dengan lam Bacaan dimulakan dengan baris atas Dan dibaca uh, Di dahulu ada baris bawah Bila bacaan sambung atau wasal Atau terus Nil manfusi. Al ih nil manfusi. Al manfusi nil manfusi. Kemudian. Manfu ialah hukum ikhfa hakiki. Ikhfa ialah apabila nulmati atau tanwin. Bertemu dengan salah satu daripada lima belas huruf. Ikhfa hakiki ialah apabila nulmati atau tanwin. Bertemu dengan salah satu daripada lima belas huruf. Dan. Fa' satu daripadanya. Dengung sekitar 50%. Dan bakinya dimasukkan ke makhras huruf-huruf ikhfa' yang sebanyak 15 itu. Jadi bunyi man bertemu dengan fa' jadi manfa'. Manfa' ketika menengungkan bunyi man itu lidah naklah berada di tengah-tengah. Dengung dua rakat. Ikhfa' hakiki. Ikhfa' artinya samar-samar atau menyembunyikan. Kuhbuna ialah mat asli dan shin ialah satu huruf yang boleh dimatikan kerana waqaf Untuk menjadikannya hukum mat aril sukun dan hamas. Dibaca pada kadar dua, empat atau enam harakan. Baik, kita semua bacaan hukum-hukum uh, tajwid. Wata, bacaan tipis. ku Kuhmat asli. al alif lam qamariyah atau nama lainnya idhar qamari. Jiba mat asli. Dibaca dua harakan dan dibaca tipis bab kambom kemudian luka al ehni alif lam qamariyah sekali lagi atau nama lainnya izhar qamari ehni gunakan kam marash dengan tepat uh, di tengah-tengah lidah aiu dan pada rohakh yang mati ada sifat hamas dan rakhawah al ehni kal ehni al manfu al manfu alif lam qamariyah atau izhar qamari manfu ikfa hakiki Fu yalam asli fush wa qaf man sukun dan hamas a'udzu billahi minash shaitani rajim wa takunu aljibalu kal'ihnil manfush wa takunu aljibalu kal'ihnil manfush suraqallahu <tuh> nazib baramudan beri Manfaat kepada sahabat-sahabat yang mendapat perkongsian ini. Wallahu a'lam.